Partea a doua Capitolul 3 Nichi Dumitrescu nu rupse tăcerea care se lăsă după ce Ștefan se opri. Arăta mulțumit, pe chip avea un joc de expresie ca și când îi stătea pe limbă să-i spună băiatului imediat ceva, dar nu-i spuse. Își-a prins alt trabuc. În acest timp s-auzi o ușă închisă undeva în apropiere, apoi liniștea ca să i reveni blândă și bogată. Nu fumezi?" zice Nichi. Nu," răspunse băiatul. De mâine vii cu mine în tipografie, are luă Nichi. și o să încep să înveți întâi cum se paginează un ziar, pe urmă cum se citește și se dă materialul la cules. Nu e greu, dar la telegramele și evenimentele externe trebuie să le dai singur titlul, cu alte cuvinte să le rezumi. Îmi pare bine, văd că știi să dai un titlu și să rezumi. Ai stofă, cum se zice. Și într-adevăr, ai dreptate, povestești bine despre alții, așa și trebuie să fie. Ziaristul nu trebuie să exprime în primul rând decât ceea ce preocupă opinia publică. Așa este, toți suntem neliniștiți și toți ne întrebăm dacă generalul știe. Dar are dreptate profesorul acela cu picioare cât Fii prudent. Nu căuta să sfâșii singur perdeaua care ne împiedică să vedem viitorul. N-ai toate datele și nici nu le poți avea. Stai pe lângă mine. Când vrei să faci ceva, chiar să scrii, spune mai înainte. Acum, mai zise ziaristul, apropo de versurile acelea legionare care ți-au părut interesante, nu sunt ale lor. E un cântec național-socialist al trupelor de asalt ale lui Hitler, pe care l-am auzit în 37 la Olimpiada care a avut loc în Germania, și însemna cam ce ai auzit. Camarazii pe care i-am pușcat Frontul Roșu și reacțiunea a în spirit în rândurile noastre. Comuniștii de la noi nu au omorât niciun legionar, încât în versurile pe care le a auzit, Frontul Roșu a fost eliminat ca și cuvântul reacțiunea. Îmi pare bine că ești un băiat atât de matur. Patronul nu s-a înșelat. Bine, acum hai să mergem să ne culcăm. A doua zi Ștefan își începu ucenicia care se termină pe nesimțite într-o săptămână. Adică într-o zi, fără să-i se spună ceva dinainte, folosat pe la orele 8 seara singur în redacție, cu materialele pe birou, articolul patronului, știrile culturale și din provincie și cu telegramele externe pe care din oră în oră implau niște fete în biroul lui și le puneau pe masă în plicurile lor de la agenții. Le citea le dădea titluri și le trimitea sus. Pe la orele 10 urcă la etajul 8 unde era tipografia și găsi aproape jumătate din ziar gata făcut. Așa se întâmpla, paginatorii cam știau ei cum e cu pagina economică, cu pagina 1, în stânga articolul patronului, în dreapta un alt articol mai mic al unui ziarist cunoscut, în centru cea mai importantă știre externă, jos începutul unui reportaj sau cea mai importantă știre politică externă, ori de pe frontul războiului, Afară de vreo indicație specială, paginatorul putea face ziarul singur. Ștefan nu interveni decât ca să decidă care din cele două reportaje externe pe care le avea deja culese de o săptămână să fie preferat. Luați o piatră în gură, ei acest paginator jovial. Ștefan mai a intervenit la pagina externă pe care o repaginară din pricina unei știri care îi fu adusă sus și pe care, citind-o, o, o găsit cea mai interesantă. O dădu la cules și o puse în capul paginii pe patru coloane. De obicei, pagina aceasta era trimisă la calandru la sfârșit, tocmai pentru că în ultimul moment, până la miezul nopții, mai putea sosi o știre senzațională, care nu putea lipsi dintr-un ziar de mare tiraj. – Nea, Gogule, zise Ștefan la urmă. Ai fost atent? N-am făcut vreo prostie? – Nici o grijă, zise Gogu. Am 20 de ani de când trag plumb pe nas prin tipografii. Pe răspunderea mea, puteți pleca să veți o bere la Gambrinus și când vă întoarceți, vă dăm ziarul de semnal și ne uităm toți. Dacă e ceva, are calandrăm. Dar fiți liniștit. Allu parizianul plecărea la Cambrinus căută o masă, apoi ceru un și o halbă. Verăria era de obicei aglomerată și plină de animație. Oamenii erau veseli. De ce nu? gândea Stefan. Așa am fost noi întotdeauna, încrezătorii în staua noastră. E adevărat, dar cu această veselie pe chip, mulți dintre noi putem muri. Rămân ceilalți, desigur, cărora istoria le va face dreptate dar dacă nu le va face? Această veselie nu ar deveni retrospectiv vinovată? I se aduse halba și de brețini. O oră mai târziu, Ștefan, cu bacinatorul, răsfoiau ziarul. Nu găsiră nimic care să le atragă atenția că le-ar fi scăpat ceva. În ziua următoare, Ștefan se duse dimineața la redacție. Dar parcă nimeni n-ar fi știut că tot ziarul fusese lăsat pe mâna acestui băiat de 19 ani. Abia ieri angajat. Nu-l felicitare? Dar nici nu-i făcură vreun reproș. Asta se întâmplase cu câteva zile înainte ca parizianul să vină la București. Era în preașma Crăciunului. Zăpada bogată căzuse peste oraș și se lăsase gerul. Ștefan își găsise o garsonieră foarte scumpă, dar pe care nu ezită să o închirieze undeva în cotrocen pe strada romniciană. Îi plăcuse tocmai fiindcă era la marginea cartierului și prin geam se vedea un mic deal. alt. Parizianul nu știa încă adresa lui fii său, dar eu știam știa Nilă, care venea cu el și cu Paraschip și cu Achim și, după ce se minunara de luxoasă încăpere, îl luarea pe Ștefan cu ei și se duseră undeva într-o cărciumă. Acolo îi povesti Ștefan tatălui, dar și celor trei ce știa el despre felul cum se întâlnirea dintre Moromete și lui. Ziua, cotidianul la care intrase Ștefan, era un ziar tânăr, abia și serbase 10 ani de existență. Grigore Patriciu era un pseudonim, îl chema Ilie Dobre, Construise cu banii săi în alta clădire în care se afla acum, e drept nu dintr-o dată, ci cum se spunea în lumea dușmanilor lui de fiecare dată când săvârșau un gros șantaj. Etajul și șantajul, formulase cineva această manieră de a parveni în lumea presei și publicul îl accepta pe marele ziarist, pe care îl citat-o cu interes, cu șantajele lui cu tot, fiindcă era un îndrumător de opinie bun. Numai la început o pornise sub tutela unui om politic care îl subvenționase pentru interesele lui. Se povestea că îndrumători spiritual îi fusese un mare poet cu care era prieten și care avea un verb foarte coroziv, care tot așa fusese într-o zi chemat de un puternic al zilei să-i dea bani să scoată o foaie. Îi se dăduse o de mii de lei. N-apuca să el să publice primul număr și adversarul acelui om politic îi trimisese poetului un mesaj prin care îl invita la el să stea împreună de vorbă într-o chestiune importantă. Marele poet se dusese. Domnule, ce că ar fi spus acela? Dumneata, poet atât de însemnat, să te înham la carul politic al unor astfel de oameni? Ce oameni? A răspuns poetul indignat. Cum, dar nu-ți dai seama? Să faci un ziar cu astfel de indivizi, de ochiat te compromiți definitiv. De ce de ochiat? Se mirase poetul candid. Sunt băieți buni, doctor la Paris, adăugă el. Ehe! Ascultă! N-ar fi mai bine să nu te baci, dumneata în politică, ci să faci așa o revistă literară în care să discutați voi ăștia oamenii de cultură, chestiuni așa literare și culturale. Politica e murdară. Nu, de ce? răspunse poetul senin. Ne interesează și politica. Ce, numai dumneavoastră sunteți bărbați de stat și noi suntem? Nu ne lasă indiferenți treburile cetății și ale țării. Ascultă, exclamase atunci acel puternic al zilei și îl numise pe poet pe numele lui Nic. Câți bani s-a dat omul dumitale să-i scoți foaia? O sută de mii de lei, exclamase poetul admirativ. Ce e, e o glumă? Parcă spusese el încântat și mulțumit. Și dacă îți dau eu patru sute de mii de lei și te subvenționez să scoți o revistă literară, nu e mai bine? Adu banii în coa și dă-i în pămă de lichele, a răspuns atunci poetul fără ezitare. Așa se născuse o revistă literară și murise un ziar politic. Atonul zilei, care pe atunci era un om foarte tânăr, procedase într-un chip asemănător, dar devenise repede independent și temut, în timp ce își cucerea cu hotărâre republicul său. Scopul nu scuză mijloacele, dacă avem altele la îndemână. Dar ce putea să facă un mare poet pe care îl frigeau degetele să scrie? Ca și un ziarist care își simțea vocația, dar banii erau la alții. Îndată ce clădirea se înălță la opt etaje, marele ziarist renunță la sursele de câștig care i-ar fi șterbit reputația, și se dedică în întregime informării opiniei publice. Pătrunsese la sate și tirajul crescuse considerabil. Avea o cultură politică și sociologică temenică și cu toate acestea stilul său rămăsese simplu și direct și de aceea dilemele și interogările lui erau atât de dramatice și în forma lor accesibilă, nu numai în fondul lor pe care le exprimau și nenumărați alți ziariști, unii chiar în ziarul lui, dar cu un stil mai pretențios și mai sofisticat. E tot ceea ce reținu Ștefan din ceea ce colegii lui de redacție nu întârziară să-i povestească despre patron. Ei povestirea mai multe, fie admirativ, deși relatau lucruri care nu erau deloc de admirat, fie cu aere de trădători care știau că trădarea e mică și nu va ajunge la urechea patronului, chit că acest băiat ar fi putut să o facă, era ultimul lui protejat. Ei și, și ei fuseseră și patronul îi iubea așa cum erau, poltron sau bârfitori, fiindcă își făceau bine meseria, nu trăgeau și erau tot timpul pe teren de unde se întorceau cu știri și materiale interesante. Intuind poate acest adevăr, dar și pentru că unica lui grijă era să învețe mai repede să facă ziarul, Ștefan le uitat spusele în aceeași clipă. Nu-i credea, adevărul era într-o câtva mai nuanțat. Prin 1929, actualul patronal zilei era redactor la un ziar procarlist, înaintea lui Carol, cu orientare naționalistă de dreapta, înființat de un bogătaș și condus de Naie Ionescu, filozoful, cel cu ruperea istoriei și saltul în absolut. I. Duca, liberal, cel care avea să fie asasinat câțiva ani mai târziu de către legionar pe peronul Gărisinaia, îl chemă într-adevăr într-o zi pe Patriciu, cum îl chemase și pe Marele poet, și de două cum să înființeze un ziar cu o orientare anticarlistă. Așa a apărut ziua. În 1930, Carol al Doilea se întoarce pe ton și întreabă Cine e contra mea? Maestate, i se răspunse, toată lumea e pro-carlistă, în afară de banditura de Grigore Patriciu. Să vie la mine, a zis regele. Marele ziarist se prezentă la aparat unde nu se știe ce s-a petrecut, dar redactorii zilei au simțit. Patronul devenise favoritul regelui. În mare, ziarul, desigur, apărea interesele Partidului Liberal, dar ca să mascheze, ducea câte o campanie împotriva câte unuia din membrii lui Marcanț, cum a fost cazul cu ministrul domeniilor Constantinescu Porcu, care, într-adevăr, așa era el, cam porc. Lumea zicea, uite, domnule, ăsta e independent. Dacă n-ar fi, nu s-ar lega de un astfel de potentat. Acum patronul redevenise anticarlist, dar abia după abdicarea acestuia din septembrie. Cuvântul său părea acum și mai dramatic. Oricum, nicio șovăire nu-l clătinase când partidul ale cărui le apărase până de curând, căzuse odată cu regimul care fusese înlocuit de Carol, cu unul al său personal. Căzuse și acest regim. Marele ziarist se ridicase drept ca un stâlp și îl salutase pe general ca și când de mult ar fi așteptat venirea la puterea acestuia. Ce se întâmplase? Cum de rămasese în picioare? Nimeni nu știa. După ce asculta în tăcere tot felul de supoziții, Ștefan deodată rânja. Pe ce te bazezi?" exclama el. Redactorii îl înțelegeau, dar erau și derutați de veselia lui. Părea chiar cam țignit. Intră de pildă prin birouri și îi spunea câte unuia cu mâna întinsă drept avertisment. Ești prea vesel pentru situația în care te afli. Cuvinte fără noimă pe care le repeta în discuție drept replică. Discutea din sărite, dar tăceau fiindcă nichi îl proteja. Dar și acestuia ai răspunse de câteva ori la întrebarea Ce mai faci, Ștefane? Mă simt extraordinar de satisfăcut. Chiar așa, zise nichi uitând de unde veneau aceste cuvinte. Ia vezi, eu o mai încet. Câteva căutară și găsirea explicația acestei euforii. Băiatul ăsta de țaran își idolatriza patronul, venea de acolo de la țară cu principii de devotament proaspete și se simțea sigur pe el, îi lua în balon. Nici ei nu erau mai breji, lucru care la rândul său îl uimea pe Ștefan. Avea un limbaj corupt parcă de țigănisme. se înjurau fără jenă de mamă când se înfuriau și Ștefan asistase din primele zile la o scenă bizară acolo într-o redacție din București și nu undeva printre flăcăii din Siliștea. Nichii convocase să se marcheteze împreună numărul de Crăciun și de rebelion al ziarului. Cutare va scrie pagina cutare, cutărescu pe cealaltă și așa mai departe. Unul din ei tăcea, fuma dintr-un trabuc prost cu care împuțea pe toată lumea și parcă dormita. Era un ins mai vârstnic și care avea o pleoapă căzută peste ochi, deși ochiul n-avea nimic. Din pricina asta ți se părea că picotește. Era blând, dar afabil, luase pe Ștefan după Nichii sub protecția lui, și se răsarea la un bar. De pe Brezoianu, la Arizona, unde e Băjenaru, așa-l chema pe acest redactor, chemase și așezase pe fiecare picior câte o damă și le cântase deodată înviorat de un demon al deșucherii, zbârnâind din buze ca și când ar fi ținut între dinți un zdrâng. Foaie verde și-o cucută, e falare fofof, te cunoști că ești, e falare fofof. Michi se ridicase în picioare și începuse să se tragă cu creionul și să însemne spațiul rubricilor, Cronică literară, cronică nu știu ce, nu știu cum, pagina umoristică de Revelion, Băjenaru. E o pagină umoristică de Revelion?" sărise Băjenaru din amorțarea lui. Și cuprins de o indignare uriașă, să deodată să înjure pe toți de mamele lor, de muieri, de copii. Și se ridicase și părăsise ședința în râsetele generale. Știu că, totuși își va face pagina, erau toți ca niște actori care își ascundeau parcă viața adevărată prin violențe de acest fel care erau desigur, greu de imaginat că se puteau petrece și acasă la ei, în familie, față de nevastă și copii. Știau tot ce se putea ști pe atunci pe lume și Ștefan află și el de îndată de unde. Nu din telegramele de presă, ale căror titluri mari pe ultima pagină, rezumau doar reflexul palid al vieții cotidiene a istoriei care se desfășura în secret față de oameni, deși mișcările ei exterioare mari păreau spectaculoase. Hitler a avut în ziua cu tare, cu tare întrevedere cu generalii săi. În ce scop, nimeni nu știa nimic. Anglia urmează să fie atacată prin Gibraltar, rezumase Ștefan o telegramă, dar nu se spunea nicăieri de ce tocmai pe acolo și nu direct din Germania spre Londra. În același timp, se spunea și acest lucru și Ștefan de dea titluri mari, câte mii de bombe s-au aruncat în ziua precedentă asupra capitalei britanice. Hitler a avut o întrevedere cu Mussolini. De ce? Avea asta vreo legătură cu dezastrul pe care tocmai îl suferiseră italienii în Grecia? Cine putea să știe? Și ce o să se întâmple? Nu se spunea nimic. Presa a înregistrat aceste semne ca niște simboluri și din când în când patronul le interpreta rezumând informații care nu apăreau nicăieri. De unde se informa? Îți spun eu, zise Nichi, dar nu-i spuse, ci într-o seară pe la orele 10 îl duse într-o încăpere mai ferită pe care scria radioascultare și care era plină de aici de la redacția politică și de tehnicieni cu căști la urechi, care aveau alături maldere de foi stenografiate. Erau știrile din restul lumii n-învinse, cenzurate de marile agenții controlate de învingătorii continentului, germanii, care la ora aceea cuceriseră Austria, Cehoslovacia, Polonia, nordul Europei, îngenuncheaseră Franța, se pregăteau să strivească Anglia, la primiți cu trupere de Ungaria și România, și toată lumea se întreba: cui ei va veni rândul? Și va îndrăzni cineva să le reziste? Patronul cumpărase din străinătate și făcuse să fie instalată în clădirea ziarului său o puternică și modernă stație de radioascultare, care recepționa pe viu discursurile lui Churchill, pe care nicio agenție europeană nu le transmita în întregime, sau recepționa știri și comentarii la evenimente din viața Europei subjugate, transmise din Grecia sau Istanbul. Cele mai senzaționale le afla de îndată șecul acestei stații. Un inginer poliglot își lua din când în când casca de pe cap și spunea Molotov e la Berlin. Se prefigurează un conflict între Rusia și Germania din pricina trupelor germane pe teritoriul Finlandei. Și a doua sau a treia zi dădea detalii. Hitler flutura pe la nasul lui Stalin împărțirea prăzii sigure, care va deveni curând Imperiul Britanic. Trimisiul lui Stalin însă dorea să rămână pentru moment la problemele Europei, cum ar fi România, Bulgaria, Turcia. De pildă, garanțiile date de Germania României reprezintă un act ostil față de interesele Rusiei. În ce sens?" întrebau redactorii, așteptând încordați răspunsul în misterios al camerei plină de aparate. Răspuns care nu venea. E tot ceea ce am auzit," răspundea inginerul. Mâine poate mai aflăm ceva." Cine vezi știrea?" Nu e o știre, sunt ipoteze pe care le face BBC-ul." A doua zi le spunea. Rusia vrea să ajungă la Dardanele." Citeau apoi textele stenografiate, descifrate și bătute la mașină. Nu dedau spre publicare nimic. Știau că aceste știri nu puteau apărea. Singur patronul le putea comenta cu abilitate și numai astfel își făceau drum spre cititor.